Яких раніше не бачили Сіфіліс має стати цілком нормальною хворобою, а не ніякою некарою Божою Бог начебто створював світ вже не протягом семи днів, а мільйони років, якщо взагалі це був Він Дикуни такі самі люди, як і ми, наших дітей ми виховуємо неправильно І земля вже не кругла як досі, а приплюснута зверху та знизу, наче диня Нібито від того щось зміниться Кожні галузі допитуються, сверлять, досліджують, винюхують, експериментують безупину. Вже не досить сказати, що є і як треба все довести. Найкраще зі свідками та цифрами та кумедними дослідами. Ці Дідро та Деаламбери та Вольтери та Руссо. І як там всіх тих писах звати, навіть духовні пани теж там і пани-дворяни. Їм справді вдалося розповсюдити на все суспільство їхній власний підлий неспокій, постійне почуття невдоволення та ненаситності. Коротше, безмежний хаос, що панує в їхніх головах. Куди не глянь, скрізь панувала метушня. Люди читали книжки, навіть жінки. Священики просиджували у кав'ярнях. А коли поліція хапала когось із тих негідників і запроторювали до в'язниці, то видавці починали голосити і писати петиції, а вельможні пани та панове вдавалися до своєї впливовості, доки жертву через кілька тижнів випускали на волю, або випроваджували за кордон, де вона могла без перешкод памфлетизувати собі далі. В салонах тільки балачок було, що про комети, експедиції – Потужність важеля Ньютона про будівництво каналів, кровообіг та діаметр земної кулі. Навіть король дозволив продемонструвати собі якусь новомодну нісенітницю, щось на кшталт штучної громовиці під назвою Електрика. На очах у цілого двору один тип терпляшку, яка від того аж іскрилася, і це, як розповідають, глибоко вразило його величність. Важко повірити, щоб його прадід, справді великий Людовік, за благословенного панування, якого Бальдіні пощастило прожити довгі роки, стерпів би отаке посміховисько. Та це вже був дух нового часу, і всьому цьому настане жахливий кінець. Бо коли вже так безсоромно і вкрай нахабно засумнівалися в авторитеті Божої Церкви, коли про не менш бажану Богом монархію та провелебну особу короля забалакали так, Неначе це звичайнісінький пост в урядовому каталозі, коли вже зайшли так далеко, що самого Бога, всемогутнього, його особливо почали зображувати як необов'язкового, стверджуючи цілком серйозно, що порядок, звичаї і щастя на землі можливі й без нього, лише завдяки вродженим моральним та розумовим здібностям самих людей. О Боже, Боже! Тоді, звичайно, нічого дивуватися, якщо все перевернеться з ніг на голову, звичаї будуть занедбані, людство постане перед судом того, кого воно заперечували. Ох, жорстоко все це скінчиться! Велика комета 1681 року, над якою вони насміхалися, яку вони називали просто купою зірок, і була саме попередженням Божим, бо ж він, тепер це вже всі знають, сповістив про століття розпаду, Руйнації духовного, політичного та релігійного болота, яке людство створило собі саме, в якому воно одного дня й захлинеться, і в якому процвітають крикливі, смердюші болотяні квіти, як оцей Пелісіє. Він стояв біля вікна, старий Бальдіні, і проти сонця, що вже заходило, дивився ненависним поглядом на річку. Там з'являлися вантажні човни, пливучі на захід до нового мосту і гавані перед галереями Лувру. Жоден не намагався пливти тут проти течії, а використовував рукав річки з іншого боку острова. Тут усе спливало геть. Порожні завантажені судна, байдарки, пласкі рибальські човни, брудно-коричнева вода, вкрита золотистими брижами. Все спливало геть повільно, розкішно і нестрим. І коли Бальдіні глянув униз на стіну будинку, йому здалося, що вода несе за собою фундамент мосту, і в нього затуманилося в голові. Він зробив помилку, купивши будинок на мосту, і подвійну помилку вибравши будинок на західному боці. Бо перед очима в нього постійно текла річка, створюючи враження, неначе й він, і його протягом десятиліть нагромаджене багатство спливає геть, як і річка. А він нібито надто старий і слабкий, щоб чинити опір цьому могутньому потокові. Часом, коли Бальдіні мав якісь справи на лівому березі, у кварталі навколо Сорбони чи біля Сен-Сюль-Піс, він йшов не островом і не через міст Сен-Мішель, а вибирав довший шлях через новий міст, бо цей міст не був забудований, і тоді він ставав біля східного парапету і дивився вгору на річку, щоб принаймні один раз побачити, як усе тече до нього. І кілька хвилин він тішився думкою, ніби тенденція його життя раптом перемінилася. Торгівля буяє, сім'я процвітає, від жінок нема відбою, а його маєтність не розтікається, а зростає і зростає. Але потім, коли Бальдіні хоч трішечки підводив погляд, він помічав, за кілька сотень метрів на мосту міняє свій будинок. Старезний, вузький, високий. І бачив вікно свого кабінету на другому поверсі, бачив себе в тому вікні, бачив, як він дивиться на річку, на воду, що як оце тепер спливає і спливає. І його гарна мрія відлітала, і Бальдіні, стоячи на новому мості, відвертався ще пригніченіший, ніж доти, пригніченіший, як оце тепер, коли, одвернувшись від вікна, пошкандибав до письмового столу і сів. Перед ним стояв флакон із парфумами Пеліссьє. Рідина, мов золото, виблискувала в сонячному світлі, чиста, без найменшого помутніння. Вона мала зовсім невинний вигляд, як слабкий чай, хоч і містила в собі, крім чотирьох п'ятих спирту, п'яту частину таємничої суміші, що розбурхала ціле місто. А ця суміш знову ж таки складалася з трьох чи тридцяти різних речовин, які перебували в одному з можливих численних співвідношень одна до одної. Це була душа парфумів, якщо взагалі можна говорити про душу в парфумів цього холодного, як лід комерсанта Пелісіє. І про будову цієї душі треба було зараз дізнатися. Бальдіні старанно висякав носа і трохи опустив жалюзі на вікні, бо пряме сонячне світло шкодило будь-якій ароматичній концентрації. Із шухляди письмового столу він дістав свіжу біленьку мереживну хустинку і розгорнув її. Тоді легенько крутнув затичку і відкрив флакон. Голову він при цьому відхилив назад, затиснувши пальцями ніздрі, бо ні в якому разі не хотів необачно дістати враження від запаху просто з пляшечки. Парфуми завжди треба нюхати, коли вони в розгорненому, повітряному стані, а не сконцентровані. Витрусивши кілька крапель на хустинку, Бальдіні помахав нею в повітрі, щоб вивітрився спирт, і підніс її до носа. Трьома коротенькими вдихами він убігав в себе, неначе порошок, аромат. Відразу ж видихаючи його, потім так само принюхався ще раз і насамкінець зробив дуже глибокий вдих, який виливався з нього повільно, з численними затримками, так нибі рівномірно сповзав до железними пласкими сходами. Кинувши хустинку на стіл, Бальдіні впав у крісло. Парфуми були страшенно гарні. Цей нікчем апелісіє, на жаль, таки вміє робити своє діло. Справжній майстер, хай йому чорт, навіть коли він тисячу разів ніде не вчився, Бальдіні хотілося, щоб ці Амур та Психея були його. В них не було жодного натяку на ординарність. Вони виявлялися цілком класичними, повними, гармонійними і, незважаючи на це, захоплюючи новими. Вони були свіжі, проте не різкі. Квіткові, але не солодкаві. В них була глибина, прекрасна, розкішна, темно-бура глибина, що зачаровує і водночас нічого зайвого чи задушливого. Бальдіні майже благоговійно встав і ще раз підніс хустинку до носа. «Чудово, чудово!» – мурмотав він, жадібно принюхуючись. «Вони ніжні, у них весела вдача, вони, мов мелодія, створюють по-справжньому гарний настрій. Тю! Нісенітниця, гарний настрій!» І він, сердито кинувши хустинку на стіл, повернувся – і пішов у найтемніший куток кімнати, ніби соромлячись свого захвату. Смішно. Він докотився до таких діфірамбів. Немов мелоді, веселі, чудові, гарний настрій, дурниця, дитяча дурниця, миттєве враження, давня помилка, справа темпераментну. Це, безперечно, від італійської спадщини. Не оцінюй, поки нюхаєш, це ж перше правило. «Бальдіні, старий остолопи, нюхай, поки нюхаєш, а оцінюй, коли вже понюхав». Амур та психея, парфуми рівні, цілком вдалий виріб, майстерно виконана халтура. Щоб не сказати омана, а від такого чоловіка, як Пелісіє, чогось іншого, крім омани, годі чекати. Звичайно, такий тип, як Пелісіє, не робив і десятка парфумів. Негідник обманював людей вишуканим умінням, пантеличив нюх прекрасною гармонією, цей чоловік був вовком в овечій шкурі класичного мистецтва запахів, одне слово – талановитий монстр, а це гірше, ніж правовірний халтурник. Але ж ти, Бальдіні, не даси пошити себе в дурні, ти тільки мить був у полоні халтури, а хто знає, як ці парфуми пахнутимуть через годину, коли вивітряться найнетривкіші їхні складові і наперед виступить їхня центральна будова. Чи як вони пахнутимуть сьогодні ввечері, коли сприйматимуться лише ті важкі і темні компоненти, що ховаються тепер, наче в сутінках, під м'якими прозорими квітковими завісами? Почекай, Бальдіні! Друге правило говорить – парфуми живуть у часі. В них є юність, зрілість і старість. І лише якщо вони на всіх трьох вікових стадіях пахнуть – Однаково приємно їх можна вважати вдалими. Вже не раз траплялося так, що суміш, яку ми робили при першій спробі, пахла надзвичайно свіжо, через короткий проміжок часу гнилими фруктами, а потім і зовсім бридко, тільки дур'яном, якого поклали надто багато. І взагалі, обережніше з дур'яном, одна зайва краплина може спричинити катастрофу. Давнє джерело помило, хто знає. Може, пелісіє попадеться якраз на дур'янові, може до вечора від його амбіційних амура та психеї залишиться тільки дух котячої сечі? Побачимо. Ми їх понюхаємо. Як ото гостра сокира ділить дерев'яну колоду на найменші полінця, так і наш нюх розколе ці парфуми на окремі деталі. І тоді виявиться, що цей нібито чарівний аромат виник у звичайнісінький, досить відомий спосіб. Ми, Бальдіні. Парфюмер, відкриємо заміри від з товара Пелісіє. Ми зірвемо маску з його пики і доведемо цьому новаторові, чого варте давнє ремесло. Ми ретельно скопіюємо його модні парфуми, наші руки виготовлять їх заново. І то так бездоганно, що сам Хорт не відрізнить їх від оригіналу. Ні, цього нам не досить, ми їх ще й удосконалимо. Ми виявимо хиби і, викорінивши їх, підсунемо йому під ніс. Ти, Пелісіє, халтурник, ти нікчем з нікчем, ти в парфюмерному ремеслі ні більше нічого. А тепер за роботу Бальдіні, на носа і нюхай без сентиментальностей. Розклади цей запах за всіма правилами мистецтва. До сьогоднішнього вечора ти повинен мати формулу. І він знову кинувся до письмового столу, дістав папір, чорнило та свіжу хустинку і, налаштувавши все, почав свою аналітичну роботу. Він швидко проносив насичену свіжими парфумами хустинку по підносам, намагаючись виловити з хмаренки запаху ту чи іншу складову, щоб потім, тримаючи хустинку на відстані випростаної руки, негайно занотувати назву розгаданої складової тоді пронести хустинку по підносам знову, впіймати ще один ароматичний фрагмент і так далі. Він пропрацював без зупину дві години. Всіми тушливішими ставали його руки, все нервовішим поскріпування пира на папері, все більшими дози парфумів, які він витрушував із флакона на хустинку, щоб піднести її до носа. Він уже навряд чи щось приймав, Одурманений ефірними субстанціями, яких надихався, не впізнавав більше того, що, здавалося без сумніву, аналізував на початку своїх досліджень Він знав, що нюхати далі безгуздо Він ніколи не довідається, з чого складаються ці новомодні парфуми У всякому разі не сьогодні, але й не завтра, коли його ніс дасть Бог відпочине Бальдіні ніколи цього не вчився Розколювати запах, ділити ціле, було йому просто бридко. Це його не цікавило, він уже нічого не хотів. Але його рука й далі зволожувала мереживну хустинку елегантним, тисячі разів повтореним рухом. Потім він струшував її, швидко проносив повз обличчя, рвучко вдихав порцію насиченого запахом парфумів повітря, затримував його і видихав. Доки нарешті ніс не звільнив його від цієї муки, алергічно розпухнувши всередині, утворивши воскоподібну перетинку, якою і закрився. Тепер Бальдіні вже зовсім не міг нічого нюхати і ледве дихав. Ніс набряк, бряк, наче від тяжкого нежиттю, а в очах з'явилися сльози. І слава Богу, він міг закінчити справу із спокійним сумлінням. Він виконав свій обов'язок, докладаючи всіх зусиль, дотримуючись усіх правил мистецтва і, як уже не раз, траплялося, зазнавши поразки. На сьогодні досить. Завтра вранці він пошле когось до Пелісіє по велику пляшку Амура та Психеї, щоб напахтити іспанську шкіру так, як бажає граф Верамон. А потім він візьме свою валізку із старомодним милом, помадами і саше, щоб пройтися салонами старих герцогинь. І одного дня помре остання стара герцогиня, а разом із нею його остання клієнтка. Тоді він і сам стане старцем, і буде змушений продати свій будинок, пелісіє чи котромусь іншому перспективному торговцеві, і може ще й дістане за нього кілька тисяч ліврів а тоді спакує одну-дві валізи та й поїде зі своєю старою дружиною, якщо вона доти не помре в Італії. І якщо він переживе цю подорож, то купить у селі біля Месіні маленьку хатинку, де вони дешеві. Там він і зустріне смерть. Джузепе Бальдіні – колись великий парфюмер Парижа. У гірких злиднях, якщо на те Божа воля. Що ж, хай так і буде». Закупоривши флакон, він відклав перо і останній витер хустинкою лоба. Він не відчував нічого, крім спирту, що випаровувався. Якраз заходило сонце. Бальдіні встав, відчинив жалюзі, і його тіло пірнуло аж до у вечірнє світло і запалало, мов, смолоски, що догоряє. Він бачив темно-червону заграву за лувром і ніжніші відблиски на черепичних дахах міста. Під ним виблискувало, мов, Золото річка, судна позникали, напевне зривався вітер, бо поверхня води вкрилася ніби лускою, виблискуючи то там, то тут і все ближче, наче якась велетенська рука розсипала над водою мільйони луїдорів. Намить здалося, не би течія повернула в протилежний бік. Блискучий потік чистого золота ринув просто на Бальдіні. Очі в Бальдіні були вологі і сумні. На хвилю він завмер, спостерігаючи чудову картину. Тоді рвучко й широко відчинив вікно і пожбурив у річку флакони з парфумами пелісє. Він бачив, як флакон плюснув у воду, розірвавши на миті й сріблястий килим. Свіже повітря потекло в кімнату. Бальдіні перевів подих, помічаючи, як стухає розпухлий ніс. Потім він зачинив вікно. Майже в ту мить настала ніч зовсім несподівано. Золотиста картина міста й річки прибрала попелясто сірих образів. У кімнаті враз стало похмуро. Бальдіні знову стояв у тій самій позі, що й доти, втупившись у вікно. Я не посилатиму завтра до пелісія, промовив він, обхоплюючи обіруч спинку свого стільця. Я цього не робитиму. І не обходитиму салони. Завтра вранці я піду до нотаря і продам свій будинок разом із крамницею. Бо що я зроблю. І годі. На обличчі в нього проступив упертий, зухвалий вираз, і він раптом відчув себе дуже щасливим. Він знову був, як колись, молодим Бальдіні, мужнім і досить рішучим для того, щоб дати долі відсіч, навіть якщо відсіч у даному разі буде його відступом. І нехай. Однаково нічого іншого не залишається. Цей дурний час іншого вибору не дав. Господь наділяє нас як добрими, так і поганими часами. Але Він не хоче, щоб у погані часи ми скиглили і жалілися. Він хоче, щоб ми мужньо себе випробовували. Ось, Він подав знак. Криваво золотистий міраж міста – це попередження. Бальдіні, треба діяти, поки не пізно. Ще міцно стоїть твій будинок, ще повні твої комори, ти ще зможеш загнути добру ціну за свою збиткову крамницю. Все поки що в твоїх руках. Скромно постаріти в Месіні – це, власне, не було метою твого життя, але все-таки почесніше і набожніше, ніж помпезно загинути в Парижі. Хай собі спокійно тріумфують усілякі там Брує, Кальто та Пелісіє, Джузепе Бальдіні покидає поле, але він зробить це за власним бажанням, нескорений. Тепер він по-справжньому пишався собою і відчував безмежну полегкість. Уперше за багато років зникла давня судома з його спини, що зводила потилицю в дедалі під позі згинаючи плечі. І він без жодного зусилля випростався і звільнений зрадів, дихалося легко носом, він виразно сприймав запах амура та психеї, не переймаючись ним. Бальдіні змінив своє життя і почувався чудово. Зараз він підніметься до дружини і повідомить їй про своє рішення, а потім побреде до Нотердаму поставити свічку, щоб подякувати Богові за милостивий підказ та неймовірну силу характеру, якого він нагородив його Джузеппе Бальдіні. Майже з юнацьким запалом накинув він перуку на свою лису голову, швиденько надяг синього каптана і, вхопившись з письмового столу свічника, вибіг з кабінету. Він саме запалив свічку в коридорі, щоб присвітити собі на сходах, коли це внизу на першому поверсі пролунав дзвоник. Це було пронизливе даренчання при вході для посланців, противний звук, який завжди його дратував. Він уже не раз збирався викинути той дзвоник, замінивши його приємнішим, але потім ставало шкода витрат, а цієї хвилини йому раптом спало на думку. Він навіть пирснув від цього, бо тепер уже все було байдуже, що він продасть набридливий дзвоник разом з будинком. Нехай посердиться ще його наступник. Знов задеренчав дзвоник, Бальдіні прислухався. Очевидно, Шен'є вже пішов з крамниці. Служниця теж не збиралася виходити. Отож, Бальдіні сам спустився вниз, щоб відчинити. Він відсунув засув, відчинив важкі двері і нічого не побачив. Темрява цілком поглинула сяйво від свічки. Згодом він ледве розгледів невелику постать дитину чи підлітка, який щось на руці. «Чого тобі?» «Я від метра Грімалі» приніс козячі шкіри, сказала постать, підходячи ближче і простягуючи Бальдіні обмотану шкірою руку. На світлі Бальдіні побачив обличчя хлопчика з полихливими очима. Складалося враження, що він ховається від своєї простягнутої рукою, ніби очікуючи ударів. Це був греной. Козячі шкіри Бальдіні згадав. Кілька днів тому він замовив ці шкіри у грімаля тоненьку, м'яку замшу на бюар графові Верамону, 15 франків за штуку. Але тепер Бальдініцю замшу не потребував, він міг заощадити гроші. З другого боку, якщо він зараз просто відійшли хлопця назад, хто знає, це може справити невигідне враження, підуть. Мабуть, балачки, плітки, Бальдіні, мовляв, став ненадійним, Бальдіні більше не дістає замовлень, Бальдіні більше не має чим платити. А це вже недобре. Ні, ні, таке може збити ціну крамниці перед продажем. Краще взяти ці непотрібні козячі шкірки. Ніхто не повинен дістатися завчасно, що Джузеппе Бальдіні змінив своє життя. Заходь! Він пропустив хлопця, і вони пішли до крамниці. Бальдіні із свічником попереду Гринуй зі шкірами за ним. Це вперше Гринуй зайшов до парфюмерної крамниці. Звичайно, йому були відомі всі крамниці в місті, де торгували парфумами та всілякими зіллями, ночами вистоював він перед вітринами, притискаючись носом до щілину дверях. Він знав усі аромати, якими тут торгували, і в уяві часто комбінував їх у найчудовіші парфуми. Отже, на нього не чекає тут нічого нового, але як ото музикальній дитині не терпілося зблизька подивитися на оркестр чи піднятися у церкві до схованого органу. Так не терпілося Греноєві побачити парфюмерну крамницю зсередини, і коли він почув, що треба віднести шкіри до Бальдіні, то зробив усе для того, щоб виконати це доручення самому. І ось він стояв у крамниці Бальдіні в тому місці Парижа, де у найменшому просторі зібрано найбільшу кількість професійних ароматів. Багато він не побачив при мерехтливому полумі свічки. Лише тінь конторки з вагами, обох чапель над чашею, крісла для відвідувачів, темні полиці по під стінами, вимірювальний прилад та білі етикетки на склянках та слоїках. Та й запахів нових він тут не вчув, окрім тих, що відчував ще з надвору. Але він одразу прийнявся серйозністю, що панувала в цих приміщеннях, можна навіть сказати святою серйозністю, якби слово «святий» мало для Гринуя хоча б якесь значення. Він відчув холодну серйозність, ремісничу тверезість, сухий господарський розум, знак, який лежав на всіх меблях, всіх приладах, кадобах, пляшках та слойках. Ось так, ідучи вслід за Бальдіні, в тіні Бальдіні, Бо той не думав світи йому, Ґренові спало на думку, що його місце саме тут, що він залишиться тут, щоб звідси завоювати світ. Ця думка була звичайно просто таки гротескною нескромністю. Не було нічого. Зовсім онічогісінько, що якомусь помічникомі чінбаря сумнівного походження без зв'язків і протекції дало право надіятись зачепитись у найреспектабельнішій парфумерній крамниці Парижа, тим більше що її продаж був майже вирішеною справою. Але йшлося не про надію, яка відбивалася у нескромних греннових думках, а про впевненість. Він знав, що залишить цю крамницю тільки для того, щоб забрати свій одяг у грімаля і ненадовше. Кліш пронюхав кров. Кілька років сидів він, тихо й очікував Тепер він падав, не маючи ніякої надії, тому й поводився з такою впевненістю. Вони перетнули крамницю. Бальдіні відчинив кімнату з боку річки. Там була комірчина і водночас майстерня та лабораторія, де варили мило, розмішували помади та наливали ароматизовану воду в череваті пляшки. «Сюди», – сказав Бальдіні, показуючи на великий стіл біля вікна, – «поклади їх сюди». Гринуй вийшов із тіні від господаря, поклав шкіри на стіл і швиденько повернувся на місце, між Бальдіні та дверима. Бальдіні постояв ще хвилинку, він тримав свічку трохи збоку, щоб краплі воску не падали на стіл, і погладжував другим боком пальця по гладенькій шкіри. шкірі. Тоді перевернув горішню і провів долонею по замшевій шорсткій і м'якій водночас внутрішній поверхні. Вона була дуже добра, ця шкіра, неначе створена для графового замовлення. Така шкіра не розтягнеться, коли висохне, вона еластична. Він зразу відчув це, коли стиснув її між великим та вказівним пальцями. Вона збереже аромат років 50. Це дуже, дуже добра шкіра. Може, він зробить із неї рукавички три пари собі і три дружині на дорогу до месінні. Він підвів руку. Який зворушливий вигляд мав робочий стіл? Усе лежало на поготові, скляна ваночка для ароматизованої води, скло для сушіння, мисочки для розмішування тінктур, лопаточка, пензлики, ножиці. Здавалося, ці речі просто сплять собі, бо в кімнаті темно, і вони знову оживуть завтра вранці. Може йому забрати цей стіл з собою до месіння і... Частину свого начиння, тільки найважливіші речі. За цим столом дуже добре сиділося і працювалося. Він був увесь дубовий, ще й скріплений поперечними розкосами, так що нічого на цьому столі не тремтіло і не хиталося. На ньому не залишалося слідів ні від кислоти, ні від олії, ні від ножа. Але ж доставити його судном до Месіні коштуватиме ціле багатство. І тому завтра його буде продано... Цей стіл буде продано, як і все, що на ньому, під ним і біля нього. Все буде продано. Бо хоч у Бальдіній сентиментальне серце, але в нього й сильна вдача. Тому хоч як важко йому буде, він виконає своє рішення. Зі сльозами на очах віддасть він усе, але все одно зробить це, бо переконаний, що чинить правильно. Він отримав знак. Бальдіній повернувся, щоб іти. Та в дверях стояв цей малий згорблений чоловічик, про якого він уже й забув. Гаразд, мов Бальдіні, перекажи майстрові, що шкіра добра, я прийду завтра і розрахуюся. Звичайно, відповів Греной, все ще стоячи і загороджуючи дорогу Бальдіні, який зібрався йти з майстерні. Бальдіні трохи здивувався, але був такий недогадливий, що пояснив собі поведінку хлопця його сором'язливістю. Чого тобі, запитав Бальдіні? Ти хочеш мені ще щось сказати? То кажи швиденько. Гринуй стояв спантиличений, дивлячись на Бальдіні поглядом, що виказував наче побоювання, але насправді був сповнений пильної цікавості. Я хочу працювати у вас, метр Бальдіні, у вас, у вашій крамниці. Це звучало не як прохання, а як вимога, яку хлопець не вимовив, а видавив, просичав по-зміїному. І знову Бальдініс прийняв страшену гринуєві самовпевненість за хлопячу безправність. Він люб'язно всміхнувся до малого. Ти ж учень чинбаря, сину мій, сказав Бальдіні. Я не знаю, що може робити в мене учень чинбаря. Помічника я маю, а учень мені не потрібен. Ви хочете напахати ці козячі шкіри, метре Бальдіні. Шкіри, які я вам приніс, адже ви хочете їх напахати? Просичав Гренуй, не звертаючи увагу на відповідь Бальдіні. Так, сказав Бальдіні. Амуром та психеєю Пелісіє провадив Гренуй, знітившись ще дуще. По тілу Бальдіні пробіг перелік. Не тому, що він здивувався, звідки хлопець це знає, а просто від самої вже назви тих ненависних парфумів, за розгадуванням секрету, яких він провів цілий день і зазнав поразки. Як ти б Прийшов до такої безглуздої думки, ніби я хочу скористатися чужими парфумами для... — Ви ними пахнете, — прошепів Греной. — Вони у вас на чолі, а в правій кишені ви маєте хустинку, просяхнуту ними. Але Амур та Псіхея — погані парфуми, бо в них забагато бергамоту та розмарину і мало трояндової олії. — Ага, — промовив Бальдіні, вкрай здивований таким поворотом розмови. «Що ще? Апельсиновий цвіт, солодкий лимон, гвоздика, мускус, жасмин, винний спирт і щось таке назви, чого я не знаю. Ось тут, бачите, в оцій пляшці». І він показав пальцем у темряву. Бальдіні повів у той бік свічником, його погляд простежив за хлопцевим пальцем і впав на пляшку з сіро-жовтим бальзамом, що стояв на палиці. Стиракс, запитав він. Гринуй кивнув головою. «Так, там Стиракс». Тоді скоцюбився, немов від судоми і промив добрий десяток разів слова «Стиракс». «Стиракс, Стиракс, Стиракс». Бальдіні, тримаючи свічку перед хлопцем, що промовляв слово «Стиракс», подумав, або він божевільний, або брехливий шахрай, або талант. Те, що названі речовини складають парфуми Амурта психея. Було цілком можливо, навіть напевне. Трояндова олія, гвоздика і стиракс – ось ті три компонента, які він так безнадійно шукав сьогодні по Саме вони доповнювали решту частин композиції, які він теж розпізнав, немов сегменти чудового кругленького пирога. Тепер головне з'ясувати, в якому співвідношенні треба ці компоненти складати. Для цього йому Бальдіні довелося експериментувати цілими днями. Це жахлива робота, ще гірша, ніж просто розпізнавати складові, бо довелося б міряти, важити, занотовувати і весь час добре пильнувати, бо за якнайменша неуважність затримтить піпетка, помилишся, коли рахуватимеш краплі, і все зійде на нівець. А кожна невдала спроба коштувала страшенно дорого. Кожна зіпсована суміш варта маленького скарбу. Він вирішив випробувати цього хлопця, запитати в нього точну формулу Амура та психе. Якщо хлопець знає її з точністю до грама і краплини, тоді він безперечно шахрай, котрий якось дістав рецепт Пелісіє, щоб здобути собі місце в Бальдіні. А якщо він вгадав формулу приблизно, тоді він геній нюху і вартий професійного інтересу Бальдіні. Не те, щоб Бальдіні поставив під сумнів своє рішення продати крамницю, Йшлося навіть не про парфуми Полісії, навіть якщо хлопець дістане йому їх літрами. Бальдіній у вісні не думав про те, щоб напахчувати ними лайку для графа Верамона. Але... Але не був би він усе своє життя парфюмером, не компонував би все життя ароматів, якби зараз раптом утратив увесь свій професійний інтерес. Йому цікаво було здобути формулу тих клятих парфумів навіть більше, Дослідити талант цього дивовижного хлопця, який прочитав запах з його чола. Йому хотілося знати, що за всім цим стоїть. Його просто опанувала цікавість. «Здається, у тебе тонкий нюх, юначе», – промовив Бальдіні після того, як Гренуй перестав мимрити. Ступив у глиб майстерні, щоб обережно поставити свічник на робочий стіл. «Нюх тонкий, але...» «У мене найкращий нюх у Парижі – метр Бальдіні», – шепеляв Грануй. «Я знаю всі запахи світу, всі, які тільки є в Парижі, тільки я не знаю деяких назв, та я можу їх вивчити. Всі назви, їх небагато, всього кілька тисяч, я їх усі вивчу, і вже ніколи не забуду назви цього бальзаму – стеракс. Бальзам має назву стеракс, стераксом його називають». «Помовч! – крикнув Бальдіні. – Не перебивай, коли я балакаю. Ти зарозумілий і нахабний. Жодна людина не знає тисячі назв різних запахів. Навіть я не знаю тисячі назв, а лише кілька сотен, бо в нашому ремеслі їх не більше кілька сотен. Усі інші не запахи, а сморід». Грануй, котрий майже розпрямився фізично під час свого бурхливого пояснення, в якийсь момент навіть замахав руками – Виписуючи коло, аби показати, як він знає усе-усе, після грізної відповіді Бальдіні знову знітився, обернувшись у маленьке чорне жабеня і причаївся на порозі. Я, звісно, провадив Бальдіні, давно збагнув, що амур та псіхея складаються із стираксу, трояндової олії, гвоздики, а також бергамоту, розмаринового естракту і так далі. Щоб це встановити, потрібен, як то кажуть, тонкий нюх і... Цілком можливо, що Бог дав тобі досить тонкий нюх, як і багатьом іншим людям, особливо в твоєму віці. Але парфюмерові... Тут Бальдіні підняв указівний палець і випнув груди. Парфюмерові треба мати не тільки тонкий нюх, йому потрібен випробуваний роками непідкупно працюючий орган нюху, який може найскладніші запахи розкладати на окремі компоненти – визначаючи їхню кількість, так само, як і створювати нові, невідомі ароматичні суміші. Такий ніс, він постукав пальцем по-своєму, так просто не дається. Такий ніс здобувають терпінням та старанням юначе. Чи можете зміг би отак зразу назвати точну формулу Амура та Психей? Ну, зміг би? Гренуй не відповідав. «Чи зміг би ти мені і назвати хоч приблизно?» Сказав Бальдіні, злегка нахиляючись вперед, Аби краще розгледіти жабиня в дверях. «Ну, кажи, найкращі носи Парижа!» Та Гринуй мовчав. «Ось бачиш!» Сказав Бальдіні, задоволено і розчаровано в одну час. «Ти не знаєш!» «Звичайно, не знаєш!» «Звідки тобі знати?» «Ти з тих, хто коли їсть, може визнати Чи супі з куперем, чи з петрушкою, це вже щось, але ти далеко не кухар. У кожному мистецтві, як і в кожному ремеслі, зарубається собі на носі перш ніж піти. Талант сам по собі майже нічого не вартий. Все визначається досвідом, здобутим скромною наполегливістю та старанням. Він уже взяв свічник зі стола, коли від дверей прошелестів шелестів в придушений голос. Я не знаю, що таке формула, метрик. Цього я не знаю, зате знаю все інше. Формула це альфа і омега кожних парфумів суворо, відповів Бальдіні, бо хотів нарешті покласти край розмові. Це точна вказівка, в якому співвідношенні слід змішувати окремі інгредієнти, щоб отримати бажаний аромат. Це і є формула. Вона є рецепт, якщо це слово тобі зрозуміліше. Формула, формула, прохрипів Грину, іначе аж побілішав у дверях. «Мені не потрібна формула!» «А, рецепт я маю в носі! Змішати їх для вас, метри, змішати?» «Як це?» – вигукнув Бальдіні занадто голосно і підніс свічку гномові до обличчя. «Як це змішати?» Гренуй вперше не сахнувся. «Але ж вони всі тут! Потрібні запахи! Всі тут! У цьому приміщенні!» – сказав він, вказуючи знову в темряву. «Трояндова алія там! А там апельсиновий цвіт!» Гвоздика отам, а розмарин там Звичайно вони там, крикнув Бальдіні Всі вони там, але я ж пояснював тобі, дурневі Що толку від цього мало, коли не знаєш формули Жасмин отам, винний спирт, отам бергамот, отам стиракс Хрипів Гринуй далі, вказуючи з кожною назвою на те чи інше місце в приміщенні Де було так темно, що можна було тільки здогадуватись, де яка политься з бутлями «А, то ти і в потемки бачиш, далі Бальдіні? У тебе не тільки найтонший нюх, а й найгостріший зір у Парижі, чи не так? Якщо в тебе ще й гарний слух, то відкрий вуха, і я скажу тобі. Ти – малий брехун! Очевидно, ти поцупив щось у поліс'є, щось під гледів, так? І ти гадаєш, що можеш обдурити мене?» Грануй стояв тепер у дверях, зовсім розпрямившись, так би мовити, на повний зріст, Злегка розставивши ноги і розвівши руки, тож нагадував чорного паука, який вчепився за поріг і одвірки. Дайте мені десять хвилин, сказав він скоромовкою, і я виготовлю вам парфуми амур та психея. Тут же на місці метре, дайте мені п'ять хвилин. Ти гадаєш, я дозволю тобі хлюпатися в моїй майстерні, з есенціями яких коштує ціле багатство, дозволю тобі. Так, сказав Грен. «Тиба!» – скрикнув Бальдіні, виштовхуючи при все повітря, яке мав у грудях. Потім, глибоко вдихнувши, він довго роздивлявся подібного до павука Гринуя, і розмірковував. «Власне, хіба не однаково?» – думав він. «Адже завтра всьому кінець. Я, звичайно, знаю, що він не зможе зробити того, що обіцяє. Нема у нього таких можливостей». Цього не зміг би і сам великий Франджіпані, Але чому мені на власні очі не переконатися в тому, що я знаю? Може статися, що одного дня в Месіні мені спаде на думку, старих людей часом переслідують божевільні ідеї, що я не розпізнав генія нюху, вундеркінда, істоту щедро обдаровану милостю Божою? Це цілком виключено. Виходячи з того, що підказує мені розум, це виключено ж існують дива, поза всяким сумнівом існують. І коли я помиратиму в Масіні, на смертному одрі, мені спаде на думку, того вечора в Парижі тобі явилося диво, а ти заплющив очі. Тобі буде не дуже приємно, Бальдіні. Ну нехай розхлюпає цей дурний кілька крапель трояндової олії, та з вкусної тінктури. Тебі сам їх розхлюпав, якби парфуми Пелісіє ще по-справжньому цікавили тебе. Та й тих кілька крапель, звісно, дорогих, дуже дорогих, порівняно із надійними знаннями та спокійною старістю. «Слухай, но», – сказав він суровим тоном, – «слухай, я…» «До речі, як тебе звати?» «Греной», – відповів Греной. «Жан-Батіс Батіст «Ага», – сказав Бальдіні. «Ну отже, слушай, Жан-Батіс ти Греной, я передумав. Ти матимеш нагоду продемонструвати свої здібності». А разом з тим і нагоду стати скромнішим, після очевидної поразки, оскільки скромність, і це можна вибачити, в твоєму віці ще не розвинута, але це обов'язкова передумова для твого подальшого життя, як члена цеху і стану, як сім'янина, підданого, як людини, як доброго християнина. Я готовий дати тобі цей урок власним коштом, бо з певних причин я сьогодні щедрий. І хто знає, можливо, колись гадка про цей день розвеселить мене. Тільки не думай, що ти зумієш перехитрити мене. Ніс у Джузепе Бальдіні старий, але ню гострий. Достатньо гострий, щоб одразу помітити бодай найменшу різницю між твоєю мікстурою та оцим продуктом. І, витягши з кишені напахчену амуром та психеєю хустинкою, він помахав нею перед гринуєвим носом. Підійди ближче, найкращі носи Парижа. Підійди сюди до стола і покажи, що ти можеш. Тільки гляди, нічого мені тут не перекинь і не розбий, нічого не чіпай. Спершу я запалю більше світла. Ми зробимо ілюмінацію на честь цього маленького експерименту, чи не так? І з цими словами він узяв ще два свічники, що стояли з краю великого дубового стола, і запалив їх. Тоді поставив усі три свічки поряд, відсунув шкіру в бік, звільняючи середину столу потому спокійними, але швидкими рухами з невеликої тежерки попереносив необхідне для досліду начиння велику черевату пляшку для змішування, скляну лійку, піпетку, маленьку і велику мензурки. Все це він по порядку розклав на дубовій стільниці. Гренуй тим часом відірвався від дверної рами. Вже під час помпезної промови Бальдіні з нього спали заціпеніння, настороженість, пригніченість. Він чув тільки згоду, тільки так, і радів, мов, дитина, котра добилася якоїсь поступки, і котрій байдуже до умов та моральних застережень, і з тим пов'язаних. Поза його стала невимушеною, він уперше був схожий більше на людину, аніж на тварину, і вже не звертав уваги на кінець тиради Бальдіні, знаючи, що переміг цього чоловіка, коли той поступився йому. Поки Бальдіні порався зі свічниками на столі, Гринуй пірнув у темряму майстерні, де збоку стояли стелажі з коштовними есенціями, оліями, тінктурами і, довірившись своєму надійному нюхові, хапав з необхідні флакони, їх було дев'ять. Есенція апельсинового цвіту, олія солодкого лимона, гвоздична та трояндова олії, екстракти жасмину, бергамоту та розмарину, мускусна тинктура і стираксовий бальзам. Усім цим він швиденько заставив край стола. Останнім він притяг балон з високопроцентним винним спиртом. Тоді став за спиною Бальдіні, той і досі обачливо і педантично розставляв своє начиння. Одну склянку посував трохи далі, другу присував ближче, поки все стало на свої звичні місця як найкраще освітлені. І чекав тремтячи від нетерпіння, коли вже старий поступиться своїм місцем. «Так», – сказав нарешті Бальдіні, відступаючи вбік, «Тут розставлено все необхідне для твого, так би мовити, експерименту. Нічого мені тут не розбий і нічого не розхлюпай. Запам'ятай, ці розчини, з якими ти п'ять хвилин зможеш поморочитись, такі коштовні і такі рідкісні, що навряд чи ти ще коли-небудь триматиме їх в руках у такій сконцентрованій формі». «Скільки вам зробити, метри?» – запитав Гринут. «Чого скільки?» – здивався Бальдіні, який ще не закінчив своєї промови. «Скільки тих парфумів?» – прохрипів Гренуй. «Скільки їх вам треба? Наповнити до краю оту товсту флягу?» І він кивнув на флягу для змішування, до якої входили добрих три літра. «Ні, не треба!» – жахнувся Бальдіні. І страх його був і глибоко вкорінений, і стихійний водночас. Страх перед марнотратством, страх за своє майно – але, наче застидавшись цього викривального крику, він одразу ж пробурчав. І не перебивай мене. Тоді трохи заспокоївся і продовжив уже з іронією в голосі. Для чого нам три літра парфумів, яких ми обидва не цінуємо? Досить і половини мензурки. Та поза як важко змішати такі маленькі дози, я дозволю тобі наповнити змішувач на третину. Гаразд, походився Гриною. «Я запомню цю флягу на третину амуром та психею. Тільки метр, Бальдіні, я робитиму це по-своєму. Я не знаю правил мистецтва, я цього не навчений, тож зроблю по-своєму». «Будь ласка», – сказав Бальдіні, котрий знав, що в цьому ремеслі не буває по-моєму чи по-твоєму, а є тільки один єдиний правильний спосіб. Знаючи формулу і задану кількість парфумів, необхідно зробити обчислення із різних есенцій виготовити якнайточніше визначену кількість концентрату, який у свою чергу слід розвести спиртом, знову ж таки в точному співвідношенні один до 10, 1 до 20, аж до повноцінних парфумів. Іншого способу він не знав, не було його. І тому те, що він побачив і за чим спостерігав спершу глузливо з недовірою, тоді збентежено і нарешті з безпорадним подивом, видалося йому справжнім дивом. І сцена ця так укарбувалася в його пам'ять, що він не забував її до кінця днів своїх. Малюк Гренуй відкоркував спочатку балони з винним спиртом. Йому було непросто підняти важку посудину, а піднімати її довелося майже до рівня голови, бо так високо стояв, змішувачись з скляною лійкою, куди без допомоги мензурки він улив спирт прямо з балона. Бальдіння ж затрусило від такої безпорадності, мало того, що цей парубійко перевернув з ніг на голову загальноприйнятий парфюмерний порядок, почавши з розчинника, і не маючи при цьому концентрату, який підлягає розчиненню, у нього і фізичних сил для цього не було. Він тремтів від напруження, і Бальдіні помирав зі страху, що тяжкий балон от тот бабахнеться і розтрощить усе, що було на столі. Свічки, думав він, ради Бога, тільки б не перекинув свічки. Зараз вибухне, він спалить мені увесь будинок. І він уже хотів був кинутися до стола, щоб вихопити у божевільного балон, але тут Гринуй сам опустив його, обережно поставив на підлогу, і знову закуркував. У змішувачі колихалася легка прозора рідина. Не пролилося жодної краплі. Якусь мить Гринуй переводив дух з таким задоволеним обличчям, ніби найтяжча робота лишилася позаду. І справді, далі все відбувалося так швидко, що Бальдіні ледве встигав слідкувати очима за послідовністю операції, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти процес. Здавалося, Гренуй навмання хапав флакон з тією чи іншою ароматичною есенцією, висмикував скляну затичку, підносив на секунду флакон до носа, потім вливав трішки з одного, капав з іншого, додавав із третього в лійку і так далі. До піпетки, пробірки, мензурки, ложечки, палички для помішування, начиння без якого не обходиться жоден парфюмер, Гренуй не доторкнувся ні разу. Складалося враження, що він просто грається, бовтається і хлюпає, мов дитина, яка варить із води, трави та багнюки щось неймовірно бридке, стверджуючи, що то суп. Справді, як дитина, думав Бальдіні. Він і вигляд має дитини, незважаючи на вузлуваті руки, на його порубцьоване обличчя та гулястий ніс старого чоловіка. Спочатку він видався мені старшим, ніж найсправді, а тепер видається молодшим. Він ніби двоїця чи троїця, як оті недоступні, незбагнені, вперті, примітивні людці, котрі нібито невинно думають тільки про себе, хочуть усе на світі деспотично підпорядкувати собі, і котрі цілком можуть зробити це, якщо не приборкати їхню манію величності, не застосувати до них суворих виховних заходів і не привчити до дисциплінованого існування повноцінних людей». Отакий От маленький фанатик сидів у цьому юнакові. Спалаючими очима він стояв за столом, забувши про все довкілля, і, мабуть, уже не усвідомлював, що в мастерні є щось інше, окрім нього і цих флаконів, які він з моторною незграбністю підносив до ліки, аби змішати свою безглузду бурду, а потім категорично запевняти та ще й вірити в це, що він виготував вишукані парфуми Амур та Псіхея. Бальдінь аж здригався, спостерігаючи за людиною, яка так жахливо, так жахливо самовпевнено метушилася в мерехтливому світлі. Таких як цей, подумав він, і на якусь мить йому знову стало сумно і гидко на душі, як і раніше надвечір, коли він дивився на місто, ще підсвічене червоним призахідним сонцем. Таких раніше не було, це зовсім новий екземпляр людської породи який міг з'явитися лише в такі безладні, здеградовані часи. Але слід його провчити цього зарозумілого хлопчиська. Він його добре прочистить в кінці цієї сміховинної вистави. Нехай забирається звідси це скарлючене ніщо. Покидьок. Нині взагалі ні з ким не варто зв'язуватись, бо все кишить жалюгідними покидьками. Бальдіні був такий, зайнятий своїм обуренням і огидою до здеградованих часів, що не одразу збагнув, чому Гринуй раптом позатикав усі флакони, витягнув лійку зі змішувача, а сам Бутель узяв рукою за шийку, прикривши лівою долоною руки і сильно струснув. Лише коли пляшка кілька разів замаячила в повітрі, а її коштовний вміст, ринув із дна, шийку і назад, у бальтіні з грудей вихопився крик, сповнений обурення і жаху. Стій, заверещав він. «Дасить уже! Грипини! Баста!» Негайно постав бутиль на стіл і нічого більше не чіпайся. зрозумів. Нічого!» «Мабуть, я з глузду з'їхав, коли взагалі погодився слухати твоє дурне белькотіння, манера, з якою ти поводишся з речами, твоя грубість, Твоя примітивна нетямучість показують мені, що ти халтурник, варвар і халтурник, а до того ще й хитрий, нахабний шмаркач. Ти не годен навіть змішати лимонад. Тобі не можна довірити продавати просту лакрицеву воду, а ти лізеш у парфюмери. Будь задоволений, раді і дяку, якщо твій майстер дозволяє тобі хлюпатися в дубильний розчин». І ніколи не смій більше. Ти чуєш мене? Ніколи не смій переступати поріг парфюмера. Так говорив Бальдіні. І поки він говорив, аромат амура та психеї виповнив увесь простір довкола. Переконливість ароматів сильніша за слова, бажання, почуття і волю. Від аромату неможливо захиститися. Він проникає в нас, як повітря проникає в легені. Він виповнює нас, виповнює цілком, проти нього немає порятунку. Гринуй поставив бутель, зняв шийки мокру від парфумів руку і витери її об поділ куртки. Один-два кроки назад. Незграбний уклін усім тілом під градом повчань Бальдіні достатньо сколихнули повітря, щоб поширити новостворений аромат. Більше не треба було нічого. Бальдіні все ще Шаленів, нарікав і лаявся, та з кожним подихом його показний гнів знаходив дедалі менше поживи в глибині його душі. Він здогадувався, що зазнав поразки, тож фінал його промови обернувся на пустопорожній пафос. І коли він замовк, йому вже не потрібне було гренуєве зауваження готово. Він і так це знав. Та, незважаючи на те, що з усіх боків його гортав концентрований запах амура та психеї, він підійшов до старого дубового стола, щоб узяти пробу. Дістав з лівої кишені сюртука свіжу білосніжну мереживну хустинку, розгорнув її і змочив кількома краплями, які висмоктав довгою піпеткою змішувача. Помахавши хустинкою, аби провітрити її завченим делікатним рухом, Проніс її у себе під носом, втягуючи аромат. Видихнувши його потім ривками, він сів на табуретку. Його обличчя, що хвилину тому червоне від гніву, ураз пополотніло. «Неймовірно!» – пробурмотав він тихенько. «Їй, богу неймовірно!» Знову і знову він притискав хустинку до носа і принюхувався, і хитав головою бурмотів. Неймовірно! Це були Амур та Психея, без найменшого сумніву. Амур та Психея, ненависна, геніальна суміш ароматів, так точно скопійована, що сам Пелісіє не зміг би відрізнити її від свого продукту. Неймовірно. Маленький і блідий сидів в великій бальдіні на табуреці і був смішний зі своєю хустинкою в руці, яку він Раз по раз притискав до носа, мов шмаркати дівча. Йому геть відібрало мову. Він навіть не міг більше вимовити, неймовірно, а тільки тихо кивав головою, не зводячи очей зі змішувача і монотонно белькотав. Гм. Гм. Гнг. Трохи згодом наблизився гриною і беззвучно, мов тінь, став біля столу. Це Негарні парфуми, сказав він. Вони дуже погано скомпоновані, ці парфуми. М -м -м, сказав Бальдіні, а Гриной провадив далі. Якщо ви дозволите, метре, я зроблю їх кращими. Дайте мені одну хвилину, і я вам зроблю з них пристойні парфуми. Гн. Гм, сказав Бальдіні і кивнув. Не... Тому що він погодився, а тому що перебував у такому безпомічно-апатичному стані, коли всім і кожному відповів би «хм-хм-хм». Він і досі кивав головою і гмукав, і навіть не зробив спроби втрутитися, коли Гренуй у други заходився змішувати, у други долив з балона винного спирту змішувач, у ті парфуми, що вже були у ньому, у други ніби навмання виливав у лійку якісь ароматичні суміші. Тільки під кінець процедури цього разу Гринуй не трусив бутель, а тільки обережно похитав його, наче склянкою з коньяком, можливо з огляду на вразливість Бальдіні, а може тому, що цього разу суміш здавалася йому більш коштовною. Отже, тільки тепер, коли готова рідина уже колихалася в пляшці, Бальдіні отямився і підвівся з табуретки, все ще притискаючи хустинку до носа, Ніби хотів захистити від нового нападу свого, свою душу. Готове, Метре, сказав Гринуй. Зараз це справді цілком пристойний запах. Гаразд, гаразд, відповів Бальдіні, махнувши вільною рукою. Ви не хочете взяти пробу?